судячи з усього, про неї забули і навряд чи спохопляться найближчим часом. Зачинився, налив півсклянки. Відверто кажучи, він би до цього не додумався, якби не Хемінгуей. Нещодавно він прочитав про нього, свого улюбленого на сьогодні письменника, біографічну повість, в якій сестра письменника змальовувала вчинок свого 15-річного брата. Той, зачинившись в кімнаті, пив вино. А на обурені запитання відповів, що людина в цьому житті мусить скуштувати все. Отже, чому б не взяти це за приклад? Почати з вина. Шашуня перехилив склянку залпом, а потім, відчувши, як гарячий струм вдарив в голову, рішуче відкрив її листа. Не знайшов у відповіді нічого, що пролунало б образливо чи знущально. Навпаки, Аліса написала, що згодна нарешті зустрітися аби розвіртуалитися і вирішити, чи підходять вони одне одному. Запитала про час і місце. Час і місце. Час і місце. Шашуня забігав по кімнаті. Що це може бути за місце? Час, звісно, увечері. Місце якесь... Безпечне. Що означає безпечне? Безпечне для кого чи для чого? Він сів перед монітором. Втупився в її фото. Вона була надто гарною і надто дорослою, три роки в такому віці прірва. Отже, безпечним це місце має бути передусім для нього. Таким, щоби він не виказав свого невігластва в поводженні з такими дівчатами, а навпаки, зацікавив, вразив інтелектом, викликав симпатію, а вже потім, ну, коли все це відбудеться симпатія, зацікавленість, бризнь, тоді він перейде до якихось фізичних дій, що символізують ту написану з Ополу, захвалу фразу. І він написав, що чекатиме її біля входу в мультиплекс з уже купленими квитками на видовищний мультик. Гроші в нього завжди водилися, отже вистачить і на те, аби після кіно посидіти в кав'ярні. Аліса надіслала смайлик, що означало «згоду». Але в призначений час не прийшла. Він простояв біля кінотеатру години з зодві, не міг повірити, що вона не прийде. Вигадав купу страшних історій, через які вона запізнюється. Змок і змерз, адже одягнув легку, але модну й гарну курточку і туфлі на тонкій підошві. Стояв, як олов'яний солдатик, уявляючи, що він на посту. Вдивлявся в кожне обличчя. Вівся на аромат парфумів, мов пес. І зберігав на обличчі посмішку, котра наприкінці другої години перетворилася на судомну гримасу. Він міг би так простояти до ранку, мов пам'ятник. Але тривога погнала його додому, до компа, аби дізнатися, чи не сталося на шосе, що веде до кінотеатру, ДТП. Чи не зламала вона руку чи ногу? Чи не померла саме сьогодні її бабуся? Валився до хати мокрий, синіми вустами, зі страхом, що зараз мати пожена його до ванни і змусить пити гаряче молоко. Але нічого того не сталося. Ельміра навіть не вийшла на клямкання дверей який він відчинив. Сиділа в кімнаті під звуки голосно увімкненого телевізора. Батька, як завжди, не було, посуд стояв немитий. Отже, він на чергування. Традиційні вечері закінчились. Засунувши розмоклі мешти під ванно, Шашуня піднявся до себе. Стягуючи з себе вогку куртку, на ходу читав її повідомлення про те, що ідея з кіно провалилася – вона захворіла, і тепер краще подивитися щось цікавеньке в неї вдома. Написала адресу і час. Завтра о дев'ятнадцятій. Ти хвора, що принести? – поцікавився він. – Дякую, в мене все є, – відписала вона. І Шашуня, ніби почув її хворий, ледь захриплий голос, уявляв, як вона сидить перед монітором, з закутаним горлом, в товстих вовняних шкарпетках. Пасмо світлого скуйовдженого волосся падає на обличчя, і вона здмухує його зі щіки носа, закладає за вушко, потім лягає під ковдру і натягає її на голову, кашлює в подушку. Від цієї уяви серце розтануло, потекло донизу гарячим струмком. Він ліг в ліжко і натяг ковдру собі на голову, так, як це могла зробити вона. Їхати довелося на інший кінець міста, у спальний район, в самий час пік. Він підганяв маршрутку, як міг. Він навіть, так йому здавалося, біг поперед нею, змітаючи автівки, мов кінконг. конг В його сумці лежало кілька дисків з різними фільмами на будь-який смак. Він качав їх увесь день, до школи не пішов, але мати навіть не зауважила. І апельсини. У голові вже повністю склалася майбутня розмова. «Привіт, привіт! Як справи, ти в порядку? Вже краще! Тоді їж тобі потрібні вітаміни! Давай разом!» – сміються, перекидаючи одне одному апельсин.